Poatyé grófjának látogatásai Poatyé grófja nem ringatta magát hamis ábrándokba. Az első látványos, gyors győzelmet learadta, de tudta, hogy ellenfelei nem egykönnyen teszik le a fegyvert. Miután meghallgatta Valoánagyór tessék-lássék hűségesküjét, keresztül ment a palotán, hogy üdvözölje Klemencia sógornőjét. Ance és Maude Artoa kísérte amikor Bovél meglátta fülöpöt, sírva fakadt, és téldre hullva csókolt kezet neki. Az egykori főkamarás nem vett részt a délelőtti gyűlésen, egy pillanatra sem hagyta el őrhelyét, kardját ki sem engedte kezéből, a legutóbbi órák alatt, és rettenetes szorongást gyötörte, amíg a hat parancsnok ostrom alatt tartotta a palotát. Bocsásson meg, nagy uram, Bocsássam meg gyengeségemet, az öröm okozza, hogy kegyelmed visszatért. Nedvesítette be könnyeivel a régens ujjait. Se baj, delég, barátom, se baj, felelte fülök. Az Agjainville nem ismerte fel Poachyé grófját. Igaz, hogy a saját fiát sem ismerte fel, és bár háromszor is elismételték neki, hogy kikők, ők, összetévesztette a két férfit, és szertartásosan hajolt meg nevének örököse előtt. Buvil kitárta a királyné szobájának ajtaját, de amikor Fülöp nyomában megindult, Mao is a kurátor minden bátorságát összeszedve erélyesen megszólal. Csak egyedül, nagy uram, csak egyedül és becsukta az ajtót a grófnő orra előtt. A sápat bágyat Klemencia királyné szemmel láthatóan távolált mindattól, ami az udvart és Párizs népét oly élénken foglalkoztatta. Amikor megpillantotta a tártkarokkal feléje közelgő poatjéi grófot, nem tudta elnyomni gondolatát. Ha vele házasítottak volna össze, ma nem lennék özvegy. Miért, Lajos, miért nem fülöp? Úgyját akarta állni az elméjében kavargó ilyen kérdéseknek, mert úgy érezte, hogy ezzel a mindenható teremtőnek tesz szemrehányást. De még az ájtatosság sem tilthatja meg egy huszonhárom éves özvegynek, hogy meg magától, miért élnek más fiatal emberek, más férjek. Fülöp közölte a királynéval, hogy régensé választották, és egyben teljes odaadásáról biztosította. Ó, igen, fivérem, ó, igen, suttogta Lemencia, segítsen nekem. Bár nem helyesen fejezte ki magát, azt akarta mondani, segítsen élni, segítsen kimenekülni a kétségbeesésből, segítsen világrahozni ezt a szívem alatt hordott gyermeket, az egyetlent, aki ehhez a világhoz köt. Miért hozott el nagy nagybátyánk, csak nem erőszakkal viccenni házamból? kérdezte. Lajos utolsó lehelletével ajándékozta nekem. – Ne te visszaúhajt térni oda? – érdeklődött Fülöp. – Ez az egyetlen vágyam, fivérem. Ott erősebbnek éreztem magam, és gyermekem az apja lelkéhez közelebb látna napvilágot, azon a helyen, ahol férjem eltávozott a földről. Fülöp még a kevésbé fontos ügyeket is gondosan mérlegelte. Az ablakon át a szánsepels csúcsos tornyát nézte, rövidlátó szemével csak elmosódottan, homályosan látta az égre törő íveket. Ha teljesítem a kívánságát, gondolta, hálás lesz nekem, pártfogójának tekint, és minden dologban rám adja a döntést. Másrészt viccsenkben ellenfeleim nehezebben érhetik el, és kevésbé használhatják fel ellenem. Ám bár jelenlegi fájdalmában senkinek nem lehetne hasznára. Mindenben kedvére akarok tenni nővérem, felelte. Amint a főemberek gyűlésem megerősít tisztségemben, első dolgom lesz nővéremet visszakísérni vicsembe. Ma hétfő van. Ha megsürgetem, a gyűlés talán már pénteken összeül. Azt hiszem, a következő vasárnap már viccenni házában hallgathatja a Szent Misét. Tudtam, Fülöp, hogy kegyelmed jó fivér. Visszatérte az első vigasz, amelyben Isten részesít. A királyné szobájából kilépve Fülöp csatlakozott ott várakozó anyósához és Anző de Joinville-hoz. Mao az imént összeszólalkozott Buvillal, és most erélyes férfi léptekkel járkált fel alá, az egyik galéria kövezetén, a csatlós testőrök között. Nos, hogy érzi magát a királyné? kérdezte Fülöpöt. bele belenyugvó és méltó rá, hogy királyt adjon Franciaországnak. Felelte poátyi grófja. Új módon, hogy szavai eljussanak a közelben lévőkig. Aztán halkabban hozzátette. Nem hiszem, hogy ilyen gyenge állapotban ki tudja hordani a gyermeket. Ez lenne a legszebb ajándék, amelyet nékünk adhat. A dolgok is könnyebben elrendeződnének. Felelte ugyancsak suttogva Mao. Akkor aztán vége szakadna ennek a bizalmatlanságnak, meg háborús készülődésnek, amely körülveszi. Mióta nem szabad a királyság perjeinek bemenniük a királynéhoz, az ördögbe én is özvegy voltam, de államügyekben bárki felkereshetett. Amióta Fülöp visszatért, még nem találkozott a feleségével. Most elkísérte Mao-t az Artoá palotába. Távoléte súlyosan megviselte leányomat, mondta Mao, de ennek ellenére elragadóan frissnek fogja találni. Senki nem hinni, hogy közvetlenül szülés előtt áll. Én is ilyen élénk voltam terhességeim idején egészen az utolsó napig. Poetyé grófjának és hitvesének találkozása megható volt, bár könny nem hullott. A nagyon elnehezedett Johanna már nem szívesen járkált. De egészsége és boldogsága sugárzott róla. Leszállt az est, és a hízelgő gyertyafényben nem látszottak a fiatalasszony arcán állapotának jelei. Nyakában piros korálfüzért hordott, amelyről azt tartották, hogy áldásosan hat a szülésnél. Fülöp csak most, Johanna mellett ébredt győzelme valódi tudtára, és nagyon elégedett volt önmagával. Felesége vállát átölelve mondta. Azt hiszem, kedves barátnőm, mától kezdve né úrasszonynak nevezhetem. Adja Isten szép uram, hogy fiúval ajándékozhassam meg kegyelmedet, felelte Johanna, kisé ellankadva a férje sovány testének támaszkodott. És Isten tetőzze be kegyességét azzal, suttogta fülöp hitvese fülébe, hogy csak péntek után segítse világra. Mau és Fülöp között csak hamar vita támadt. Artoá grófnője ugyanis azt akarta, hogy leányát azonnal szállítsák át a palotába, És ott ossza meg férje szállását. Fülöp másként vélekedett. Azt kívánta, hogy Johanna maradjon az Artoá palotában. Több és önmagában helytálló érvel hozakodott elő, Ezek azonban nem fették fel rejtett gondolatait, és maót sem győzték meg. Egyrészt a palota a következő napokban szenvedélyes hangulatú gyűlések és egy vajúdőn, vajúdó nő számára ártalmas zűrzavarok színhelye lehet. Másrészt Fülöp illendőbbnek találta, ha csak akkor viteti Johannát a palotába, amikor Klemencia már visszatért vicsembe. De megtörténhet, hogy Johanna holnap már egyáltalán nem tud megmozdulni, jegyezte meg mau. Hát nem szeretné, ha a gyermeke a palotában látna napvilágot. Éppen ezt szeretném elkerülni. Ezt aztán valóban nem értem, fiam, vonta meg széles vállát Mao. A vitatkozás kimerítette fülöpöt. Harminc órája nem aludt. Az elmúlt éjszaka tizenöt mérföldet tett meg lóháton, és utána élete legnehezebb, legmozgalmasabb napját élte át. Érezte serkenő szakállát, Szemhéja olykor magától lecsukódott, de elhatározta, hogy nem enged. Az ágyam, gondolta. Fogadjon hát végre szót nekem, hogy ágyba térhessek. Halljuk Johanna véleményét, hogyan kívánja kedvesem, fordult feleségéhez. Maó férfias intelligenciával, férfias akaraterővel rendelkezett, és állandó gondja volt, hogy fajtájának tekintéjét megszilárdítsa. Az alapvetően más természetű és sokkal tartózkodóbb Johannát a sors mindeddig látszólag arra jelölte, hogy csupán a második helyet foglalja el, mind a dicsőségben, mind a drámákban. Előbb őt jegyezték el Civakodó Lajossal, aztán egyfajta révén szép fülöp második fiához adták nőül, tehát egy ideig, amíg unokanővére Margit el nem foglalta helyét, bízvást hihette, hogy Navarra és Franciaország királynéja lesz. A lehető legnagyobb mértékben belekeveredett a nez Nel torony botrányába. Kerülgette a házasságtörést, de nem követte el, és bűnhődése során megmenekült az életfogytiglani rabságtól. A börtönében meggyilkolt Margit már a föld alatt porlatt. Blanka még mindig elzártan, hasztalan várakozott, ő pedig visszakapta férjét, családját és rangját az udvarnál. A dordani fogság egy esztendeje alatt megtanulta az elővigyázatosságot, és most semmit nem akart kockáztatni. Nem tartotta különösen fontosnak, hogy gyermeke a palotában szülessék meg, inkább a férje kedvére akart tenni. Most kitalálta, hogy Fülöp nyomós okok miatt ragaszkodik álláspontjához, és ezért így felelt: Itt szeretnék szülni, anyám, itt jobban érezném magam. Fülöp köszönetképpen rámosolygott. Hosszú lábszárát keresztbe vetve ült egy egyenes támlájú nagy székem, és a Johanna szülésénél majd segítkező tudós asszonyok és bábák felől kérdezősködött. Tudni akarta, hogy honnan jönnek, és hogy megbízható e Azt kívánta, eskessék meg őket, ám bár ezt az elővigyázatosságot rendszerint csak királyi szüléseknél szokták alkalmazni. Lá, milyen jó férj, mennyire gondomat viseli, lágyult el Johanna. Fülöp azt is elrendelte, hogy amint poátjéig rófniának szülési fájdalmai megkezdődnek, azonnal zárják be az ártóápalota minden kapuját. Senki nem hagyhatja el a házat, kivéve azt az egyetlen szemét, aki őt majd értesíti a szülés eredményéről. A leányasszonyt mutatott a beszélgetésnél jelenlévő Beatrice de Hírsonra. Utasítani fogom kamarásomat, hogy a leányasszony bármikor bejusson hozzám, akár a tanácsba is. De ha netán többen állnának körülöttem, akkor halkan közölje a hírt, és másnak egy szót sem. Ha fiú születik. Bízom a leányasszonyban, mert egy ízben már jó szolgálatot tett nekem. Még többet is, nagy uram, semmit gondolná, biccentett könnyedén Beatriz. Maó mérges pillantást vetett a leányra, mintha rendre akarná utasítani. Beatrice szemvergő arcával, hamis naívságával, alattomos vakmerőségével valamiféle borzongást keltett benne. De a leány továbbra is mosolygott. A két arc kifejezése nem került el Johanna figyelmét. Megérezte, hogy anyja és az udvarhölgy között titkok sűrűsödnek, de inkább nem akart tudni róluk. Szemét férjére emelte, Fülöp semmit nem vett észre. Feje a szék támlájára hanyatlott, és a győztesek álmától letaglózva aludt. Megnyúlt rendszerint szigorú arca, most a figyelmes szelítség kifejezését öltötte fel, és ennek nyomán el lehetett képzelni azt a hajdani gyermeket, aki valaha volt. Johanna meghatottan óvatosan lépett mellé, és könnyű csókot lehet a homlokára.